Parëndërimi i takon vëthëm Allahu të madhërishëm Salavatët mi Muhamedin Salallahu aleyhi wa sallem Bishuk të ti dhe ata që e pasojnë më të mjë dhe rinë ditën e kiametit Do të ndarimin e ndërsin e Sënë qëmë të flasim për një Prej nëzansave të zëllëshëm Të sahabeve, radiallahu an Një prej nëzansave të hudhejfës Ibnu jemanë Radiyallahu an. Isi le paska pas lidhje të fortë me Allahun subhanahu wa taala. El usma Allah subhanahu wa taala, Allahu jalal wa ala. Na krijon lidhje të mira me neve deri në momentin e vdekjes kur do të takojmë Allahun subhanahu wa taala. Lazer. Nuk është prej njerëzve të njohur si dietar, quhet sele Ibn Ashiam sa që ndoshtë edhe em nësë kërinë ndëgju. Mëni me hasë në dhisa transmitimet të sahabe dhe pak, por ka qenë prej njerëzve që pas ka ponu me diturin. Sile, Ibn Eshem, në është i njohur neve në transmitimi në Ibni Majës nga Hudhejfe Ibni Emani, radijallahu an, i cili në tregon hadith nga Muhammedi sërallahu aleyhu sallem. Këthot, judë rasul islam, këma judë rasul washiju minët thëvë, Shëthurat islami Së kur shëthurat Së kur që i prishet Tesha Kërëme një fije teshes Edhe prishet Ajo, Kështu islami do të prishet Derisa njerëzit nuk do të njohim Ma qëka është Aqerimi thot La siyamun, vala salatun, as namazin Vala nusukun, vala sadaka Ska me pasë më haqë Edhe ska me pasë më sadaka Dheri sa të ndëbesin disa njerëzi në tokë Prej plegjëve Kështë thotë për jama merësisë Prej plegjëve Dhe të rive Dhe gra Të cilët do thonë La ilaha illallah Të cilët do thonë La ilaha illallah Dhe do thonë I kemi ndëgju Për ndrit tanë duke thonë këtë jallë I kemi ndëgju Për ndrit tanë duke thonë këtë jallë Atër sile I ben eshjem Në zansi i sahabëve I ka thonë O ma kjo bi, o ju gënihim Qëfar ju bëndobi kjo fjarë Qëfar ju bëndobi o hudhejfe Faradda dhe hathelatën E ka përësënit piti në treherë Dhe herën e trejt I është përgjig Hudhejfe i ben jeman I ka thonë Jumë gjihim Minë në nërë I është përton nga zarmë i gjehenemit Hadith Për të cilin kapën disa njerëzi në kohën e sotit Se Vëlejnë edhe për kohën që jemi na A hadithi nuk fëllet për qëta Dere sa Allahu e ngrit Në hadithi kartë Allahu e ngrit Kur'anin Allahu e ngrit Kur'anin Dere sa njërës nuk din kur gja prej Kur'anit Vetëm se fjalen La, Ilaha, Ilallah Dhe përkacimin e vetë në islam Qkaq, nuk din ma shumë Ju në gjihimin e narë Kjo është pëtë nga zërme i gjehenimit E sële Pas ka qenë prej nëzansëve të sahabëve Që e ka mësu se në gjendjen normale nuk ka mund si njëri më shpëtu kështu Në gjendjen normale njëri nuk ka mund si më shpëtu Andaj edhe pas ka pyt Hudhejfen edhe Hudhejfe radiallahu an Herën e tret I është përgjigj Me ata se realiteti ose a njëri i cili nuk ka mund si më mësu Dhe nuk e nje kur anin eq Dhe është musliman Dhe mbet në qatë që e din Dhe në qatë që e din Ky është musliman të Allahu I në gjihin minë në narë Allahu është pëtë nga zërmi gjenimit Ky është sahabiju Ky është tabijiju I cili pas kam sute Sahabët u për amërit Sër Allahu a.s. Pas ka qenë i njohur Me faljen e namazit gjatë natës Diri sa Thuet Se jenë aj kamt namaz, Nga namazit i natës Diri sa Nuk kishtë mundësi Më uafru shtratit Džak shkonte Aq ishte pre njerëzve i ba dëqi Sa që ishte edhe mujah Flekë mu për ata se qëfar njerëzi pasë kanë pasë në safët e veta mujahidit Qëfar muslimant të mirë pasë kanë pasë muslimant në rrath e veta Kur kanë luftuwe me armikën o rrugën Allah subhanahu wa ta'ala Thëth ibn Kethiri Wa hua min kibari të të biin Aja ishte prej të biinve të mdoj Prej banorve të basrës Wa kene edhe faddin wa warain ka qenjëri që i ka pasë për liga allaut I ba të qi nje që nuk lakmon të ndunja dhe i ruhej haramit Thot njani prej bashluftarve të vet që quat Gjafar kemi dalë në një luft prej luftave të në Kabul në Kabul ish kreqitetin e apo në kreqitetin e Afganistanit të sotëshëm Thot nërgjumin Allahi lëfeth kemi shpresu që Allahu subhanu e talat në mundëson me pas lirime dhe në mesin e ushtris ka qenë sila ibn ashim etse li oshdallu nga ushtart e mir me ibadet porse nazar ajo çika do lloj gjeneratorat e parat te muslimanve nuk ka qen vetem veprimi i vepras por kvaliteti i vepras jo vetem topoj vepron por edhe kvaliteti i vepras a kvaliteti i nje sendi varet me nat me niyetin qe njeriu e ka me Allahun subhanahu wa taala andaj do se po te ther duhet ne kohën e sotit na musliman ti habim sy Dëbami më kualitativ Sej përkatë Allahu subhanahu wa ta'ala Në njërëzit Në një qëkimet e njërëzve, në dëgjimet e njërëzve dhe gishtat e njërëzve Por, raportin që kime Allahun Subhanahu wa ta'ala dhe sa Njërju mundot një fsheh dhe prat e veta Në veçantiv lezër Dhe prat fakultative Dhe prat e na filës Njërju du të i fsheh Nga se kjo e forëcen lidhen me sty dhe Allahut Subhanahu wa ta'ala Dhe kjo e silë ndimën Allahut kjo e bjenë dhimën dhe fitorën edhe nëse muslimant janë pak ato gjishta që ngritën dhe e lusin Allahun subhanahu wa ta'ala dhe kanë sinceritet dhe i shëjhin vepat e veta dhe janë të drejt ato njerëzi nga kvaliteti që e kanë këto njerëzi nga njeti i madhë që e kanë nga dashuria që i do Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala u përgatit Allahu gjellu ala këramet ndërto ka qenja dhe sile i bni eshqem Allahu në rinjë gjatë me ta nga se nëse Të tjil, atër du t'i dojmë ato njerëzi Nga se i drgumi Allahut Sallallahu aleyhi wa sallem ka than El maru ma amen ahab Njëri është matë i cili të cilin e don Njëri është matë të cilin e don Dhe dhe indi do të kemi të Allahu me qatë të njerëzi që për njëme i doj Syla i bni eshjem Ishte në mesin në ushtris Thot, ki bashkë luftari vet E për cila, sylen Edhe kur u ban ata Dhe ersile madhe Dhe njerëzit fillun pushojnë, edhe sile i bëni eshjem ra me njerëzit. Mi përthot, unë e për cjellë, në vazhdimësi, të shka është duke bësh sile. Sa, njëher, sile ungrit, thot, njëher, dhe i risa, unë ngritë njëherë, sile i bëni eshjem, unë ngritë, thot njëherë, fe gabinë e një, dhe më mështroj. Nga se ka di që ka në mesjene njerëzve, njerëz të cilët e për cjellët. Fe gabinë e një, thot më mës Pas një kohë uz, uz gjova, pas, qile, pashtu, u zëgjova E shqen pashtu Të bë hazer Mu quhu me falë namaz nate Dhe thot u largu për e njerëzve Natë tërë të, të mafë U largu për e njerëzve Dhe shkoj pas disa degve Të më dha që nuk shihët njëri ju mu Edhe Filojnë me falë namaz nate Dhe unë e përcela Thot mirë Diri sa E vazhdojnë namazin E natës Dhe ndodin një njarje Dhe natës thotë u largu shumë prej njerëzve edhe erdhë një luan prej frigës madhe, thot Gjaferi, i nga e madhe i pandru nga frigës madhe i pandru nda sa zoni i ti mdë gjohë i larkë zoni i luanit që kënjë qëfar trima kanë posë muslimant qëfar burat mdoj kanë posë muslimant qëfar akide e madhe është kjo që nuk frigës nga frigës natyrore nga se kemi frigës prej Allah dhe kemi frigës prej sëvindeve që është gjo normalë si ku që është frigës musa Sërë Allahu e rejhi vë sëllëm prej Gjarë prit, është largue Dhe kjo është normal E sile ibn e shqem Ka pas të vekullin e madhë Në Allahu subhëne vë talë Ka ndëgjue Ka qenë namaz Të të nuk ku largua së njerë As nuk e prishi namazin e vetë As nuk e shpejtëj namazin e vetë Vajdojme në namazin e vetë Vajdojme lezimin e vetë Dhe lisa Dhe afer e kishtë e luanin Dhe ju afru luanit I tha shkose dikon tjetër të ka O, Luani, shkose dikun tjetër kiri rrëskun, se kite une Thot dhe, filloj me lëshu zonin e vetë të njohur Luani Edhe u largu e U largu Luani Diri sa, thot vazhdoj namazin e vetë Sile, i bni eshjem, derin sabah Derin më nxes U nëzbita prej në drunit Edhe, kër e thë namazin sabahit Si kur që e zakon, edhe njëri u mazbej Për se vetë të madhe që e banë Me lutë Allahumë subhanahu wa ta'la Atë sële i bëni eshjem E lutë i Allahumë gjëllë ba'la E qëka e lutë i? Atë sële i bëni eshjem I tha Allahumë subhanahu wa ta'la O zët O zët Mun vjen marre Mun vjen turp Me të lutë për gjennetin O zët Mun vjen marre Me të lutë për gjennetin O zët Më rojmë nga zërëm i gjahenimit Kishtë lutja E njëriut që kishtë eded me Allahumë Subhana hu wa ta'ala. Ne haser kan dashiron me mësua edhe hapat edhe lutjet edhe momentet edhe ndjenjat që i kanë pasur njerëzit me Allahun subhana wa ta'ala. Në këtë mënyrë, Psila Ibni Ashim e paske pas me sin me Allahun subhana wa ta'ala. Në këtë mënyrë, e paske dash Allahun xhallahu ala edhe në këtë mënyrë muslimant paske ne marr njerëzit të kthill të cilët paske an pas lidhje me Allahun subhana wa ta'ala. Jo lidhje të shirku, por lidhje të imanit. Jo lidhje të një fakut Jo lidhje të sujefasis Po lidhje e cila ka dëboje vetëm me ty dhe Allahun Subhanahu wa ta'ala Lidhje e cila ka dëboje me ty dhe me Allahun Subhanahu wa ta'ala Një vej për që e banë Banë e vej për kualitative vetëm për Allahun Subhanahu wa ta'ala Nga se ditën e gjukimit nuk bëjnë dobi Syit e njerëzve, as lavdratët e njerëzve As mëndimet e njerëzve që nuk në njëjnë dhe Sile, i bëni eshjem Në këtë m E lutë i Allahu subhanu wa ta'la ka thënë O ma mithli jëgjëtëri o e njësë alë këllë gjennë O zëtë i em Qifti i em Nuk ka mundësi A asë nuk ka guzim Me të lutë ty i për gjennët Por qifti i em të lutë ty i o zëtë rrujëm nga zërëm i gjehenemit Allahu në arvit Dhe në këtë mënyrek e paska njoft Allahu subhanu wa ta'la Dhe në këtë njërë njështu Dhe në mëngjes Kuru u zë gjumë Allahu subhanu talaj që në musibet, robit vetë Që të ndëgjojmë në kohën e sodit shumë njerëzi Kër i ndodhin disa prej muslimanëve të mirë Disa prej fatkesive, këzohën, ndoshta Që nuk është kjo cilësie muslimanit Ma di argumentojnë ma ata se ata njerëzi nuk janë të mirë Si les, i hikë mushka Zbashku me armën Zbashku me sejnë dhe që i ka pas për luftë Ndësa ishte kohë e luftës, dhe në më njështë të komandant i thasë, shpejti duhet me u largu prej vendit, edhe duhet mu përgatit për armikun. Edhe ju tha njerëzëm i herë, me u bë hasërë dhe me hecë. Ndësa sile, i tha komandantit dhe muslimenve, a ka mundësi vetëm dy reqatët shkurta mi bë? A ka mundësi? Dy reqatët, pes minuta, shkurta mi bë? Dhe e luti Allahun, subhanehu e ta'ala, sile, e luti Allahun gjelluarët që Allahun një akëfije, dhe, dhe, dhe t E pas mëshkën tu ard. Do të pasë elket keramet që Allahu subhanahu wa taala ia përgatiti Sila ibn Ashim. Dhe këto janë ato detajele të ndjenjave, të miqve të Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk të më yrrlasë. Besimtari në, besim në këmbëshue Salafus Salih, musliman të mirë, sikur një pent çemer era ashtu si ka deri Allahu subhanahu wa taala. اكالوت <سؤال> الله جل وعلا يكچوني مصيبات الله سبحانه وتعالى كابو صابر رضي الله سبحانه وتعالى يكچو ذكرمات انا درس اوف دياني سالله سبحانه وتعالى اش ايتيلي يكازيمت ان يرز بنادور الله جل وعلا اش ايتيلي يك ا كافيتور نادور الله سبحانه وتعالى اش ايتيلي يكا ليتارت افوچيفن نادورن اवेत سيكورشي يكا هي الله سبحانه وتعالى Dhe, dhe me një fjalë, kun fejekun i banat o sende Mi popaj robit, prej njeriut, musliman, besimtar Për ndjekës i shunetit Muhammede sallallahu alaihu sallem Nëse je, atër duhet me ndjekë ato hapat të cilat i paskën ndjekë musliman të parë Nëtë me ndjekë ato hapat të cilat i paskën ndjekë musliman të parë Andë dhe zërë, shpesht në duhet të mendojmë për këtë lidhje që kemi me Allahumë subhanu wa ta'la Bolë kemi lidhje me njerëzi Bolë, mendojmë për atë imigjin tonë që e kemin para njërësve Bolë, mendojmë për ata se Filani, qëfarë mendimi ka për muë? A, thuvallë, qëfarë mendimi ka Allahu për neve? A, thuvallë, qëfarë mendimi ka Allahu gjellëala për neve? Nëse të shërojmë e ditë, atëherë duhet pa tjetër Na të realizojmë diçka prej sajtë që i mi ba veprat shëhtas Dhe vetëm me këta I paska ngritë Allahu gjënaratut dhe parat të muslimanve Edhe vetëm këtë, Allahu i ngrit muslimantin e ardhmën vetëm përmes atij raporti të lehtë fort me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj, fot e pa shkën e sillas duke ardh dhe së shpejti i thot ai i arriti muslimant. Ka të njëjtën për njerëzve që Allahu subhanahu wa taala i paskë mundsuar me me u martu me një grua muslimane dietare. Për e tabi inëve Ngruja vetë e ka i, në i menin Muadhe Radiallahu anha Muadhe në zonse e Aishës Radiallahu anha E cila ka transmitu me hadithet shumëta nga pe Ameri Apo nga Aishëa Radiallahu anha Ka qenë e Basrës Edhe është interesantë e njarja e martesës e silës Me Muadhen është interesantë e njarja e martesës e silës Më muadhetu l-adawie E cila paska shumë prej djetarëve dhe prej gravët E cila paska njoftë allahu subhanu të radhëne dhe false e namazit e natës E cila nuk e paska lan namazit e natës kur Ma dhja paska thonë Kad jekunu hadhe akhiro jomin li muadhetu Grujeti Ka thonë shpe shherë kur vënë të shtrativet ka mundësi me kanë kjo natë e fundit e imja. Edhe nëse do të më di thjesht psikologjinë e frikës Allahu subhanahu wa taala kjo është. Besimtarët duhet ta mendojnë më të këqij. Nëse dëna me më na qaflova frika për Allahut. Besimtarët duhet të mëndojnë se net mënyra më të këqij. Waqajekunu hadha ka thonë ka mundësi me kanë kjo natë e fundit. Prandaj فلا اطمئن لها جنب حتى تمسي وكازون الجمعه اصلي هنا دريصا الزجمه فالنमाज نته نرويا اصيله صفلاصن برصيدن كازيمبر دياتور و نزانسه ا عائشه رضي الله عنها كفال نमाज نته و كالقراان واذا غلبه النعاس قرهمر الجمعه جالت في دارها وهي تقول كهيسن برصفين هذا كاثان امامي يا نفسي Ja nëfsu nëmën të avilë O nefsi im O epsh im O e kanë mja ime Në të ardhman Eki gjumin gjatë Pra njeri këtë dhes Ka gjumin e gjatë Ka sëg Me fletë sa doje Për momentin dhët me Me falë në mas Gëden të të tullu rukë Dhët e ki fil këpër Nesër dhët gjumë jat i jatë i gjatë Në vërë Ima ala hasra Ose do të shkatërosh Do të gjduke shkrejtë Ima ala sërur Ose në gzim Li nefsi këll jomë Që sot të lodhësh Ma të hibbina në të kuni ali higada Nëse dëshiron me qenë, me një gjenë Djetë e cila është e dëshirume për tyje Djetër në gjukimit E ka li për nuse Sële i bëni është jemë Nga se ka në ngërkua Zdoher Ngëru e cila i ka friga Allah Subhanahu të gaj Trejnë dhe i kohë se rejfet lëzër Nuk ka qenë vetëm bëkuria Edhe jo vetëm pasuria Jo vetëm preardhja Por ma e madhja, ajo që ka thënë për Ameri sallallahu a.s. Të lumë shindurt, të ribet jedak, të lumë shindurt nëse e merë një grufe të are Pra trendin e atë kovë dhe zërën nuk është aj trend që mund në shme thonë se halal është ajë, nuk është haram E mirë po në varët prej trendit Këndet dhe, dhe zërën e në atë që i kriju në trendit Sot du të me mendu për 10 vjeci në ardhëshëm Sot du të me mendu e për sheku në ardhëshëm Pa të t të cilët mendojnë fetate. Të cilët mendojnë me fe, të cilët mendojnë me frikën e Allahut subhanahu wa taala. Të cilët mendojnë për ardhmërinë e fëmijëve të vet, të cilët mendojnë për islamin e fëmijëve të vet. Ndaj vëllazër, do të përmendim në fund Allahu subhanahu wa taala, cilës i ka dhënë djalë me të cilin zbashku ka ra shahid në rrugën e Allahut. Allahu xhalla wala i ka dhënë çësi djalë edhe ka pas ajdial ç ç çsinone e cila kur kanë ardhur njerëzit me zonë tazie, me lon gairat, ai ka thonë se kini ardhur gairat me mdhon për me përgzuar po, a më për tjetër sen? Jo. E kto burr ai ka krijuam në Al-Aziz, notos. Kto burri i paska kriju Kur'ani. Kto burri i paska krijuaj nhojja e gjuhës arabe dhe kuptimeve të Kur'anit. Kto burri i paska krijuaj ajë ajë trendi i sahabeve. Radi Allahu anhum ecma'in. Trendi asaj kohe ka qenë me martum me muslimanët mira. Trendja se i kohë ka qenë me këriju e vëllat të mirë Burat të mirë Me këriju e vëllat të cilët i thëjnë babës O babë, a, bab, a vetëm ti donë me hinë gjenë netë e une ja E s'ka është Kanë ngaruë e babë e birë Kush me hinë gjenë netë E frit i qasaj ka qenë qenë, qenë djallë Frit i kësoj martese ka qenë qenë qenë djallë Andaj, në ditën e martesis e ka kërë Kër është martuë e Sile, i bin eshjem Me muadhen Rahmeh Allah Kanë fillu me bërë sunetin e Amel, yani, për amelis Dyrë qate mi fal Janë lidhë për mi falë dyrë qate A edhe një kërë i kanë sosë të dyrë qate Në më sabajt Dyrë qate nkon, sunet, në konë Qërë të falë në sunet Mi për kanë qenë për njerë dhe që kanë falë në më znaute Edhe kjo, edhe aj Të dy Në ndaj, për fundimi I dyre qatë të dhe konë namazën e sabajt Rukar në morëzë e sabajt Qatëherë, hëdhe, janë susat e dyre qatë Kjo është e në gjari e interesante Mes muadhes E dhe sune i bni eshjem Që Allahu Subhani Huetale ju paska fal një bir I cili i birë kanë ashti me baba në vetë Në vebrat mira Kanë ashti me baba në vetë Në vebrat mira Paska qenë prej Djetarve dhe thyrsave në rrugën Allahu Subhani Huetale që paska mësu muslimanve pozion lazu. Andaj lazu këtu është porosi për neve në kornë sodit. Onë diçë shpesher mundi me has në, në njerëz të cilët u hashin dorashta fe. Apo doin mi un më anë të mua. Apo dëshironin më u shos unetin e juve. Apo bëjnë disa gabime njerëzve. Nëse e duhur muslimani më thën i but për më të transmetu fen Allah subhanallahu te ikuina, atë duhet me bërtha. Roarë pretendë normal. Rekimat është çdo gjë që me vendos në vendin e vet. Sila ibni ashiam E ka pa një rast të tilë kër një një një prej djernë moshave, ka hecë me izartë zxatër. Gjakë për toke, dhe ja sa e dimë se për e nëmeri, sërë Allahumë a reju më sëllem, ka ndaluë njëri me, me hecë me, me izartë është i gatë në nëzokëtën e kamës. Ma dhe ka hecë me një ecije të mëndi madhësisë. Ma dhe ka hecë me një ecije të mëndi madhësisë, dhe sa kanë fillu me tritë me nalë me zore dhe kanë dashë më pëshurë Edhe i ka nalë të sële Ka të ndalën E ka marrë me veti Edhe i ka fol Ka të thonë O oh, Biri vëllajtë tem Inne liin dhe ke haqe Dhe kjo është të këllaseraja metoda Të ndryna metodat e të folurit në njëherë Të ndryna në njëherë metodat e komunikimit Apo të japim në njëherë sin sinjale dhe mesashe Andres njës i kuptojnë Ka të thonë Ja, jebë ja, në eki O oh, biri vëllajtë tem Inne liin dhe ke haqe Shfridzoni Shpesh her Emosionit e njerëzve Njerëzit kanë djenja Nëse i lipë diqka Vetë veti ju njerë ju vjenë të ti Kam nevoj për tyje Shikon manjërën e të folbit Inne liin dhe kehaqe Unë kam nevoj për tyje Fëtë fë vakëf e shabu alë mesiri dhe unë dalë këtë jal Wama hi e jaëm I thëtë qka është ajo Atër, Pa të tërë ja angazhën të ruinë ati Wama hi e jaëm E qka është ajo adhë qa la an terva thubuk nevoja ime ka thon es ta ngritesh te shentonomanalt ti es nevoja ime me po fillim ish ku i thuj njeriu kam nevoj ai ai mendon fillon me me me me proponu tur nevet fillon me ndua edhe es ndal kotra inli haja inde kam nevoj per per tyje kam nevoj, kam nevoj per mua ato kthehet ka njeriu dhe i sot kam nevoj te te shenton me ngriti Në ka qenë vërinë në këtë anqë lak, ti kjo është më e pastë për ty, u e hafadhu ka za turuntie, nëma tahmelu al-ardun ga berloget etokos, u atqali rabbika ki friqa Allahut më shumë, u aqrabu li sunneti nabi kisallahu slem, dha ma'afur sunnetit pe ameri sallallahu. Dazer, pardoni kat metod. Pardon pardoni kat metod. Ne se dëshironi medit se armiku si e lufton një gjocë na e besojna, fen islamin na e besojna alhamdulillah, ne po Shejtani i mallkum neve na lufton me ata se ne nuk dina më go marketing i islamit. Shejtani neve na lufton me përmes njerëzve që e dojnë islamin vet. Përmesnejve. A po e do islamin po. Pra i dashuris të madhë që e kam dhe nuk diu në më e servu edhe më pas marketingë të mirë të islamit e lufton islamin. Në shumicën e rasteve vet ato njerëz që kanë do ideologji dhe mendime vallahi nuk i mëshiq. Sikur që ndohem na koha e sotme muslimanët. Siku si ndodh në kohën e sotit me shumë të ri, koftë ajo në Facebook, në Twitter, në internet, edhe rrugës, edhe kështu me radhë. Unë e di vëlla se, se nuk kam mundësi dashur me largu këto tasen e befikë edhe me luk, nuk largon këto. Mi po duhet një herë e përgjithmonë të mendojna se njerëzit, njerëzit që u flasim janë njerëzit me ndjenjë, nuk janë plastik ato. Nuk janë gorzi. Nuk janë vetëm kas edhe mish, po janë njerëz edhe ndjenjë. Sejtani është ai i cili e përdor të ndjenja. Sejtani është ai i cili e përdor kundjen. Kur i fol di kuina prenjërzë, na se i Imrold, mi thon shnet dalajr plaç. Nëse i thosh shnet di kuina dalajr keç. Se i Imrold. Apo ndjenja nuk ka tamam, apo momenti s'është tamam, apo njeri ka ndo një rikon ndonjë zor. Është ne vetë antikët komunikimin komunikimin që e bën njeriu përmes internetit ku nuk, nuk e shef dia të vëtyrës. Ku nuk e hasëm mikat njeriu nuk e din se me kujtu fol. Andaj do të patjetër. Me i fol njeriu tamam. Me i fol njeriu ashtu sikur që edhe njerëzit kuptojnë. Andaj shumica e problemeve që i dalin njerëzve i dalin prej kësaj, se nuk dinë me me kujtu fol. Fa xajal al fata sa transbetuse ateru yird mare, turp yird dialoshit, thon es-sam'u wat-ta'atu ya amm pa vajim. Ndaj umë respektoj. Dëgjom edhe respektom Thumë badara Rëfër al-izarë Pasta jë nëgëriti të shenefet Oma shë mua të dilen dhe hejtësi të man Nuk hëske me kërëll artësi Edhe në këtë më njëllë nëzër Jë shkoj, të sila Jë tha Dhe l-moshëfet që u gëtën tha Mare, jë kum, që këmë nëndoët Inna hë dhe ahësënë u aëgjëat Këjo është më mirë Dhe më për sësur Nima kuntum të është gjendje provokative që spa ku me rrok shum, me shumë me njëri tjetrin. Atë çfarë desha të them është se Sheikh Muhammed ibn Luhab rahimehullah kur ka bën thirrje në rrugën e Allahut ka pas punë me njerëz shumë të rënë. Njerëz që 3-4 shekuj i vitë kanë adhuruar Ibn Abbasin për shemb. Me shehku i kanë adhuruar Zejd ibn Khattabin, kanë adhuruar sahabë, dorre. Edhe Ska mujt më shumë i u thon se kjo është shirq. Se kur sot që nuk mund -ja të Arduhani, në shumë i thon dikujt na se AKP-ja nuk bën për shemb, nuk marrin vesh njerëz. Partia Ardhonë i thon dikujt na sot zban, çyti çesi. Ardhonë, partia e vet. A sa më të shumë i thon Allahu është më i mirë se çfarë. Allahu është më i mirë se Zeidi ka thon. Sheikh Muhamedi ibn Abdullah rahimahu Allah, vetë ai ka ditë shumë më i mirë se çka është duke bë. Ai ka ditë se është shirke kështu më raf. Metodën që ka pas Tafut te njerëzit ka çojnë kjo metodë. Apo jo njerëzve, e dini se Allahu është më i mirë se zejtë. Po kur bësh muhabet me njërin, bën muhabet, dialog me njërin, disa pika që të pajtuam me. Kto di? Edhe ti e di. Je ne të pajtuemit atë. Apo edhe ato e din se Allahu është më i mirë se zejtë. Edhe muslimani plot e din se sheria është më e mirë, apo Kur'ani, gjykimi me Kur'anin është më i mirë se çdo proces askaj. Mos fillo për sharjes. Mos fillo prej kritikës direkt Da se kjo s'khamun si nuk bedo bi kjo Kjo e qënë njëri me barë e vashiz Më në dhej, Shekë Muhammedullahu, Rahmeullah I ka thonë njerëzve Allahu khejrum min zëjt Allahu shtë mej mjese se zëjti Njërëni prej njerëzve ka pëjtë Sëjle, sëjlen Ka thonë, o sëjle Am të regon të qëka Që ki mësu prej Sëjle, sëjle, sëjle, mësu ma dhe muë Ka thonë, vallaj, o djelosh Edhe unë jam kaon sikur të kështë u i ri Dhe ku më shkume më su të sahabët dhe më kanë than Sahabët pas kanë than Igi ali lë Qur'an e ismëtel li nefsik Osile Merë Qur'anin më bëroj për vete O rabia qëlbik bënë Qur'anin Për në dhejre zemrës O antësih lehu më dhe bënu njeri që këshillën me Qur'an dhe Kënë dërgjegje për Qur'anin Dhe më thanë gjitha që flitet në Qur'an Lëtë brejë ty në zemrën t به, o nsci muslimin be dhe let brendia yjte per muslimant kashilloj muslimant ne gjoc te djeg ty apo ishte musliman ce shkets sh? ather kashilloj muslimant u akther min duae la duae allah dhe shtoj lutjen te allahut azza wa jall mestata ta sakimunsi dhe prandaj i ka thon ke djaloshi ya am oja yam lutu per mua jazakallahu khairan anni allah tu perblej per mua Dhe ke i ka thonë, rëgëgëbëk Allahu, o djelësh, lutë Allahun që Allahu të bënd për njerëzve që nëzisin për botën tjetër. Nëzit për sendet që do të, të mbesin. Vë Allahi nuk në mbetë kjo do, kjo du njo. As shpija, as nami, as emri, as bukurija, as nëmet. Por të mbetë një gjahë që shkonë në botën tjetër. Atërë thotë lutë Allahun që Allahu të bënd për i rëvve që nëzit në vepra që qojnë në botën tjetër dhe mbesin. Ozhajhetik Allahu fima yafni, ze Allahu do bashkë për njerëz që nuk lakmojnë në këtë botë që shkatërrohet. Ka tëm prej njerëzve që paska pas, pas kerame të shumta dhe paska janë evliaja i Allahut, ndërsa me evliat i Allahut ka ndodhur kerame të shumta, sa se thot kanë ndodhur një rast që ku mbeti keç pa ushqim. Kapacitë të madh, zvarshime të mëdha dhe nuk ka pas ushqim. Edhe tho të ku mbeti, e ku mlut njërin prej njerëzve ka thon s'mo me ta dhon këta se kjo është me me yndyrë të thiuut s'mo me ta dhon këta e kam lut një tjetër komthan ka thon s'mo me ta dhonse mbesin ditë të keç ka thën thatësie të mabë apo ka thën undsi e, e mabë dhe në fund thot duke ec duke ec e kam dëgjuar një zëm rrapa e kam dëgjuar një zot Allahu subhanahu wa taala ka çuë thot më ka çuë Allahu xhallahu ala hurma hurma Me një strajës të bardhë Në kohën kësë kështë e hurma I ka që Allahu Gjalluara hurma Në kohën kësë ka pasë hurma Po ashtu ka qenë prej rëvve të Allahu të subhanu tala trima Që pas ka marrë pjesë në luftat të muslimanve Që ka qenë gjihadin advakt fardu kifaje Pas ka marrë pjesë në shumë prej Qlirimeve të muslimanve Dhe së bashku me Muslimanët pas ka luftue Dherisa Allahu të subhanu tala Dhe atje e ka mundësue E ja ka mundësue me مرو شهيد فصا تregon transmitu se ala ibn hilal anna rajula qala li sila siny preniezli ka fon silas wa abu sahba raitu anni utitu shah shahdatan wa utitu shah shahdatayn dat e kompa sa allah ma ka don mu ni shahid lak utitu shahadatan wa utitu shahdatayn la allah ka don tye di shahid lak falamma kana yawm yazid dallesa thot apo dita e Ziad ibn Yazid likafte hum turk be Sizistan në vendin e Sizistan që me luftua për Allahun subhanahu teala fa nehasmu athar qapas një 300 prej ana të muslimanëve tot sele ya bunayya irji ila ummik i ka thon birit vet birit te muadhas o birën ç'ka te nona jote kthaun shpe se dita është e keqe kanë hub shumë muslimantë atari ka thon biri vet diabeti turidu al khaira li nafsik o biriyam o babayan a dëshiron khairin për veten o ta'murni bil rujuu eden sot mund të kthehem te taqaddem khudh ka ba hujum qarmek fataqaddame faqata hatta usib derisa os qudit fa qutila karadi ali vet para para babas farumi farama hasila min min bijasadi atarsu ila e kalan trupin aty me nivend ka qen prej njerëz që kanë dhënë proces kafara shum prej qafirave derisa e mor shpatën dhe hyni në mesin e armiqve ta katale fa qetel i kafara shum prej qafirave derisa qara shahidta allah subhanahu wa taala doksho zbuash ku me dharin e vet karra shahida allah subhanahu taala paska dhon nje djal i cili e paska dhon xhenetin dhe paska shku ta allah subhanahu wa taala anla usim allah jalla allah subhanahu taala en katko numton pas njerze till te qen e njohin allah un jalla wala ne cdo vend qe jan elusim allah subhanahu wa taala allah jalla وان تربيه استقبل دون الله سبحانه وتعالى صلى اللهم على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين <تصفيق>